Slova svatého Evangelia podle Matouše Sláva tobě, pane Ježíš řekl svým učedníkům: Slyšeli jste, že bylo řečeno předkům Nebudeš přísahat křivě, ale splníš pánu své přísahy Ale já vám říkám, vůbec nepřísahejte Ani při nebi, protože je to boží trůn Ani při zemi, protože je to podnož jeho nohou ani při Jeruzalému, protože je to město velikého krále, ani při své hlavě nepřísahy, protože ani jediný vlas nemůžeš udělat světlým nebo tmavým. Vaše řeč, ať je ano, ano, ne, ne, co je nad to, je ze zlého. Slyšeli jsme slovo Boží, to Tobě, Kriste. Když se zaměříme na celou tu horskou řeč Kristovu, tak bychom v ní tak mohli vidět nebo mohli poznávat, jak Ježíš učí tomu, jak má člověk se ubírat tou cestou, cestou teda křesťanského života, nebo jak se má ubírat svou cestou životní ten, kdo vlastně v Boha a v Krista věří. A v té dnešní hoře jak si naznačuje, nebo v té dnešní promluvě nahoře naznačuje, co patří k tomu způsobu života Božích dětí. Jednak zjevuje a hovoří Ježíš o tom, že Bůh je náš milující Otec. To je první věc, kterou je třeba si vždycky uvědomit a o ní vědět a připomínat si, že jsme. Děti Bohem milované. Každý z nás. To je prostě ohromná věc vědět, že máme Otce, který je v nebesích. Je to ohromná věc, že můžeme vědět, že do, těch, do, těch, že do toho nebe nějakým způsobem kráčíme. A právě ta cesta, která je tou naší životní cestou a kterou kráčíme, tak vyžaduje určité věci, předpokládá určité způsoby. K něčemu takovému, k těm způsobům života božích dětí patří i způsob naší řeči. Tak jsme tam dneska slyšeli o tom, jaká má být řeč, jaký má být vzájemný slovní kontakt mezi, mezi dětmi božími, mezi sestry a bratry. A ti farizové a zákonníci, které Ježíš tak nějak často usměrňuje, že jo? tak to byli ti, kteří dbali na to, co je vnější. Jo. To nezajímalo je a nekladli důraz na to, co člověk má prožívat někde vevnitř, uvnitř svého, svého nitra, a Ježíš oproti ním, kteří tedy zdůrazňovali to, jak má člověk vypadat oblečený a jaké místo má zaujmout synagoze a, a všechny ty vnější předpisy, ty byly pro ně důležitější. A Ježíš právě hovoří o tom, že co je důležité a co je vždycky to první, co Boha zajímá, je lidské nitro, lidské srdce. To je důležité a o to kráčí. A z této dnešní řeči, Ježíš ještě upozorňuje na to, co má člověk udělat s nějakou tou přísahou. Jednak my máme být lidé upřímní, máme mít lidé pravdiví a to se má projevovat v té snaze o tu dokonalost a svatost, kterou prostě od nás Pán Bůh očekává, jako od svých dětí. Přísahu jako takovou snad ani Ježíš nezamítá, však on sám odpovídá na přísahu velé kněze potom, když je u výslechu. I svatý Pavel se tak nějak zapřísahal, ale je třeba si říct, přísaha sama o sobě není ničím zlým, není ničím špatným. Dokonce přísaha je oslavou Boží, ale v každé přísaze je obsažena jakási nedokonalost člověka. Proč lidé vlastně přísahají? No protože se domnívají, že musí přísahat, neboť si jinak nemohou věřit. A proto hledají takové pojištění a ta přísaha má zajistit teda tu pravdivost a tu bezelstnost. No a my, to o tom Ježíš hovoří, k tomu nás vlastně vede, nebo ty své posluchače včetně nás, jako boží děti, jako sestry Ježíšovi, bratři Ježíšovi, tak my máme být prostě naprosto upřímní k sobě. Máme být tak pravdiví a bezelstní, bez nějaké možnosti podvodu, že když řekneme ano, tak je to skutečné ano. My si máme dokonce dokázat tak věřit, že není třeba žádných přísah. Je to tedy upřímnost, bezelstnost, pravdivost která se má jaksi u nás projevovat, ale ta musí být taky něčím chráněna, jako všechny ostatní cnosti. Právě je třeba darů Ducha Svatého, aby ta bezelstnost, upřímnost, pravdivost byla skutečně v nás jaksi jistá a chráněná. A tím, co chrání tyto úžasné vlastnosti, tak je dar moudrosti. O ten je třeba prosit. Abychom totiž byli těmi, kdo dokáží skutečně tu naší řeč užívat k dobru druhých a ne k tomu, že i s dobrým úmyslem, ale ublížíme. Tak aby to bylo všechno prostě pro nás takové jasnější, tak už jsme tady včera hovořili o tom, jaké jsou třeba cnosti, o které máme usilovat. Tak dneska je to další věc, další cnost, o kterou je třeba usilovat, a to je, prosím, pěkně ta moudrost. Moudrost, která potom může způsobit, že jsme v životě upřímní, pravdiví, nepotřebujeme e, nějak potvrzovat naše slova, nepotřebujeme i od druhých potvrzovat jejich slova, protože dokážeme druhým lidem věřit. Pán Bůh nám dopřeji tolik moudrosti, abychom náš život dokázali směřovat správně k nebi, a aby to, co je pro nás darem jazyka, aby se v tomto daru vždycky projevovala ta krása, čistota a upřímnost božích dětí.